Sziasztok, ez itt a hétvégi kötekedő, ezen a héten is jelentkező adása. Én Gazó István vagyok, Hanta Fanta, ahogy a Boti sokta mondani, kispesti bloggerpápa. És ezt azért is mondanám, mert a, mert a botont most nincs jelen, sőt, a ád is nincs jelen velünk. Ez most egy kimondottan speciális adás lesz, ugyanis a vendégünk Kis László futballtörténész, szociológus, aki aki időben tanárom volt például az egyetemen, és őt azért hívtam meg, mert én nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt, amikor, amikor a futballról úgy beszélnek az emberek, hogy van mögötte valamilyen tartalom. A, ahogy itt az adásban megszokhattátok, hát ez a tartalom nem az XG-k lesznek, meg a várható gólok, meg a, meg a, a zongora cipelő domináltal középpályát típusú beszélgetések, hanem hát megpróbáljuk egy mélyebb kontextusban értelmezni azt, amit mi labdarúgásként szeretünk, meg többször is foglalkoztunk ennek a, ennek a sportágnak a társadalmi oldalával, a társadalmi vonzataival, a, azzal, hogy a közösségek hogyan élik meg magát a labdarúgást, egyáltalán mi a labdarúgás és a közösségek viszonya. És hát Laci ennek egy, egy igazán avatott szakértője. Ez is találtuk ki azt ennek az adásnak, hogy itt most kimondottan a futballkutatás módszertani kérdéseiről fogunk beszélgetni vele, ami... Ami, hogy mit is jelent, azt szerintem ki fog bontakozni a következő nagyjából 50 perc során. Hát szia köszönöm, hát, hogy szíja. eljöttél. Köszönöm, hogy megkicsitotok ebbe a előadás Folyamba. beszélgetős előadás folyam, podcast folyam, nem tudom, hogy hívjuk ezt pontosan, de köszönöm szépen. Figyú, te ugye szociológus vagy Igen. akkor, és most mi is foglalkozol jelenleg? Hát figyelj, én most igazából egy computational social science csoportnak a tagja vagyok, tehát különböző eh, AI alapú, kutatásokat végzünk, szövegelemzéseket végzünk nagyjából, ezen belül propagandát, ezen belül diskózus elemzésekkel foglalkozunk. Kb. ez a fő területen mostanában. Tehát ilyen számítógépes? Számítógépes, szövegelemzés, számítógépes kutatások, igen. Tehát egész nap számítózol, és akkor ott van... Egész nap számítózok, igen. Emellett persze a futball. És emellett a futball. Ugye akkor, ha jól értettem, akkor te ilyen modern kutatási módszertannal annál felvértezve, kutatod a futballt is, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy miért érdemes kutatni a futballt, vagy hogy kerültél el a futballkutatáshoz, vagy egyáltalán mit is kutat? Hát ez egy jó kérdés, ez a modern eszközökös a futball, az egy még nem annyira bejátott téma szerintem, de nyilván vannak olyan lehetőségek, akár a futballra is, akár a futball elemzétserés, hogy már a, mondjuk network nézzünk, vagy mondjuk különböző... A, az uh, magyar azok a network-kötöt. Network Te tehát emberek belegondolsz abba, hát igen, emberek kapcsolódnak, klubok kapcsolódnak, a labdajárat... A pályán. pályán kikinek passzol, kihová fut. Vannak lehetőségek ebben, ezzel nem annyira foglalkozom én egy előre, de uh, mondjuk már a személyek közti hálókat azt szeretem kutatni, például futballban is. Ú, erre ki fogunk ténet. érni. Um, Ugye a futballkutatás, amiről mi ma, ma igazából szeretnénk kimondottan beszélni, az egy ö, olyan típusú dolog lenne, vagy egy olyan típusú módszertani dolog, ami nagy adatbázisokon ö, dolgozik. Ö, ugye a futballt mások is szokták kutatni, ugye 90-es évek elején jelent meg egy Magyarországon Replika című folyóiratban egy, egy vitaindító cikk, Hadas Miklós és Karádi Viktor Billentyűzetéből, az volt a címe: futball, mint identitás vagy társadalmi valami. A fradi MTK viszony gyakorlati. emlékszem, hogy... Egy óriási vitaindító cikk volt, és azt lehet látni, hogy a 90-es évek elé, amikor megjelent ez a cikk a replikában, utána, mintha egy világ nyílt volna ki így a magyar kutatói oldalon. Ez egy ilyen, egy, ez a vitaindító cikk egy, elindított egy olyan folyamatot, hogy Megjelentek különböző elméleti megalapozások, elkezdtek az emberek tudományos oldalról közelíteni a labdarúgáshoz. Ugye itt a 90-es évek elején vagyunk, még a bőven az analóg korszakban, amikor nem volt árkánum, amikor még az ember úgy jutott adathoz, hogy mikrofilmet olvasott, viszont, viszont a, maguk a szerzők se adatolva estek neki ezeknek a cikkeknek, hanem, hanem mindkét kutató egy valamilyen megalapozással, írtak egy cikket a különböző viszonyokról, két klub, vagy sőt, akár, ha jól emlékszem abban még szerepelt az osztrák-magyar viszony is. Tehát ezek, a, ezek az ilyen az egymásra szemben lév felvett pozíciók harcáról írtak egy nagyon-nagyon jó cikket, és, és ezután már kinőtt egy generáció, élén például Szegedi Péterrel, aki, aki egy hatalmas munkával óriási vagy hatalmas mennyiségű időt könyvtárazva, remek cikkeket és remek könyveket is írt azért a, a magyar futballról. Ugye Péter is már indult az adat irányába. Igen, de... az adat és a, a, a sztori az nem mindig ír Igen. össze. Azért azt lehet látni. alapon lehet dolgozni, de néha az száraz lesz. A sztorik meg gyakran nem, nem adatokra épülnek, hanem hát mi az adat mondjuk, Engem. induljunk ki abból. Tehát egy interjú adat, egy... Egy emlék az adat, persze, meg adat mondjuk egy számsor, statisztika, egy jegyzőkönyv bármi. Ezek nem mindig érnek össze teljesen azért a kutatásban szerintem. Péter, amit csinál, nagyon jó egyébként, tényleg nagyon jó. Szociológia alapon indul el, társadalmi jelenségeket kutat, nézi a, a mögöttes csoportotnak a viszonyát. De nem csak ő falak, mások is vannak, például is mondhatnám, ugye, aki a magyar-lengyel viszonyokat dolgozza föl, nagyon érdekes könyvekben. Rengetegen kutatják most ezt. Ami nagyon, nagyon jó szerintem, hogy egyre többen próbálnak a tudomány felől menni, egy kicsit már a, a futball felé. Nem biztos, hogy ezek a bestselleri szövegek, amiket ők írnak, de azért mutatják azt, hogy mennyi, mennyi lehetőség van abban, hogy a futballt akármint egy jelenség jelenségkört megvizsgáljuk, és hogy mennyi mindent lehet látni abból, hogy mi zajlik mondja egy futballcsapatban, egy futballcsapat körül, akár a pályán is ad abszurdum. Igen, ugye ez, a, amiről mi most beszélünk, ez nem az a klasszikus, ilyen, ilyen Véganta vagy Bocsák Miklósféle írok valamit a labdarúgásról, mert mert flekre dolgozom, és azt majd úgy is ki fogják adni a könyvkiadók, most nem degradálva az életművüket, hanem, hanem itt tényleg, tényleg itt társadalomkutatók, vagy helytörténészek, történészek esnek neki annak, hogy akkor megnézzék, hogy ez a futball mit, mivel is ad többet. Vagy mi is az a... Hogy is? Ugye, aztán úgy is, hogy, hogy kezelhető-e a rendszerként például a labdarúgás a mai világunkban, és hogyha ezt a labdarúgást, mint a rendszert elkezdjük kezelni, és elkezdjük úgy értelmezni és vizsgálni, akkor az mond -e valamit a világunkról? Hát figyelmennyiben mennyiben egy, a labdarúgásban vannak aktorok, vannak szereplők, ugye vannak játékosok, vannak szurkolók, vannak klubok, vannak klubvezérek, vannak kapcsoló politikusok. Tehát mindenképp egy működő arendszer, rendszer, aminek van valami relevancia az egész nézve. Az most. Direkt nem mondunk most, ugye modern példákat nézzük. 905 postás elvet bajnoki miért vették el, azért évették el, mert az általános hubbal közönség az nagyon utálta azt, hogy a postás játékosok, azok postások voltak. És ezért sértették ugye ezt a klasszikus amatőr gentleman szellemiséget, ezért aztán hát, valamit találtak. Nyilván volt ott persze mindenféle gond, mindenféle, mindenféle vesztegetés, de máshol is volt. Ott ezt le, lecsaptak, és elvették körük a bajnoki címet, de később is nyilván sok ilyen volt. Most nyilván óriási dolog, az MTK-nak a felszámolása, a Hungária. Ezek mind olyan, olyan dolgok, amik futballtörténeti események, de hát mögöttük ott van azért a politika, a társadalom, a gazdaság, rengeteg-rengeteg minden. Itt említhetjük a kispesti profi -Pert, ahol ahol. Nyilván, plusz szílusosan az klubnak az ellehetetlenítése. Hát eleve az egész profi ligának a kialakulása mögött olyan érdekes társadalmi vannak, mondjuk mindig mi lesz egy profi játékos, ha megöregszik, ha megsérül. Volt legutóbb, ha beszéltetek, pont eszmárról. Ugye, hát egy, egy, egy nagyon ígéretes karrier, aki válogatott játékos, nyilván megitta magáért már akkor is, amikor még játszott, aztán később is, megsérült, eltöltött, szép ment a térde. Egy darabig volt ugye még ő a Vasasnál ilyen kegyelemkenyéren, aztán utána segét kapott, aztán elment, nem is tudom, boxozó edzőnek talán. Még nem a végén, hát egy csúnya alá mert már teljesen lezülött. De nem csak ő, hát rengeteg ilyen látjuk az Van egy szintén egy profi karrier volt vége, egy csonyánél szegény, égetes nevű Szegedi játékos. Ugye egy főpincér volt egy Szegedi étteremben, egyébként meg profi játékosod a Bástjába, mert akkor már Szegednek írtak, nem tudom pontosan. Őt is megöregedett, kirakták, és egy nagyon gyilkos vonat elévetette magát, nagyon súlyos sztori ez is. A belegondolsz abból, hogy mondjuk, azt mondjuk profi játékosok Magyarországon 20-as években, hát mit, mit gondolok, hát orra, siker, csillogás hírnév. Igen, csak ugye a profi játékosnak az a baja, hogy nincsen szakmája mellette, vagy éppen el van anyagolva, ha megsérül, akkor neki nincs, nincs bevétele. Miért nem volt még egy házek előttük. És ugye ezek a dolgok, ezek nem jönnek elő, előjönnek persze nyilván különböző lapokból akár. De ezekhez látni kell az, az embereket. Látni kell a sorsokat, látni kell az adatokat, hogy mi történt fel, hová lett, mi lett a játékossal. Ugye ezt akkor elárulhatom, hogy a Jesmás nevét például nem véletlenül vetetted fel, mert uh, ugye van neked egy könyved, nem beküld a játékos neveket. És írsz, majd berakjuk a adásnaplóba. Igazából ahhoz, hogy te ez a Jesmás történőz eljussál, ugye, és akkor most itt, hogy kicsit rátérjünk erre a módszertani dolgokra, neked nagyon-nagyon sok mindent kell tudnod a játékosokról. Tehát, ha jól tudom, neked egy elképesztő méretű játékos adatbázisod, életút adatbázisod van ezekről a ezek az aktorokról most nem speciálisan játékosokról igen főleg játékok hát benne hogy ne nagyon régóta hát még, még gimis koromba kezdtem el ezeket gyűjtögetni az ugye 90-es évek közepe volt hát közepé húgyadok eleje ez el végeztem tehát a 90 elején elkezdtem ezt kutatni össze rengeteg, minden gyűjtöttem összerengeteg játékos karrierről vannak információim ezek most nagyjából egy, -egy vannak építken benne tehát nem egy nagy nem kell nagy számítógépes háttérre gondolni Nehéz egyébként ezeket egyrészt gyűjteni, másrészt átlátni is, hiszen itt most ott tartok, hogy az NBA 1, NBA 2, NBA 3 játékos helyről gyűjtött már mindenféle infókat, tehát kb. az elejétől, tehát a 900-as évek elejétől keze vannak már adataim. Nem csak nekem persze, tehát nagyon sokan foglalkoznak különböző játékos mondjuk a Football.hu oldalt, ami nagyon jó oldal, és többek közt játékosokat is már elkezdte gyűjteni. Vannak mások, akik nem annyira jó módon ezeket most nem nevesítem, ezeket a, a szereplőket. A lényeg az, hogy nagyon sokan gyűjtünk adatokat, nagyon sokan gyűjtünk információkat, ami szerintem fontos ahhoz, hogy valamennyire megismerjük azt, hogy mi volt a magyar labdarúgásban, kik, kik voltak a szereplői a magyar labdarúgásnak, és van egy nagyon, nagyon nagy hiátus is az, hogy nincsenek ugyanakkor közhételes adatbázisaink. Mert nekem van egy sajátom, már a Magyar Fúban egy sajátja van, még 6-7-8 helyen különböző saját vagy több érté saját adatbázis. Ami nincs, az az, hogy hát bizony a szövetségnél ott eléggé limitált a határon. az, hogy meddig vannak meg ezek az adatok. Tehát a 2000 éves közket, 2000 eleje talán az még úgy nagyjából igen, követhető. Nagyjából, ami az adatban van Igen, igen, az, igen, az, az előttiek sajnos azok, azok ott hivatalos módon nem igazán vannak meg. Igen, ugye a legjobb tudásunk szerintem, ha jól emlékszem, az MLSZ-e jegyzőkönyveket és a játékosoknak az adatlapjét többször is elejtette. Hát igen, ez, ez, ez egy... is, meg, meg különböző háborúk után is. Voltak e, ilyen selejtezéseik. Na de hogy, hogy amikor te elkezdesz egy ilyen adatbázist építeni, ugye az nem csak arról szól, hogy van adott játékosod, és megnézed, hogy ezen a meccsen pályára lépette, esetleg gólt lőtte, hanem ennél azért jóval több van egy játékosról, gondolom, itt azért ilyen keményebb adatokat is begyűjtesz róla. Igyekszem, jóval több, de mondjuk már a hogy ez sem könnyű. Tehát éppen azért, mert azt mond most most most mondott, nincsenek ilyen csejegyzőkönyvek. Tehát nagyjából 2002 előtt, ami van, az az valami tudósítás maximum, amit mi látunk. A tudósításnak meg a, a jegyzőkönyve az hát vagy pontos, vagy nem pontos. És akkor jöttünk addig, hogy akkor ez most valóság, vagy pedig csak vagy konstrukció. Tehát, hogy tényleg az a játékos játszott, tényleg ott játszott, tényleg ő nem tudom, mennyire fontos dolgok ezek az átlagos ember, átlagos olvasó, néző, akárki számára. Nekem mi fontosabb, mert ebből rakom össze ezeket az alapvető információ kupacokat. Csak hogy közérthetőek legyünk, az, hogy, hogy, hogy nem közhiteles egy adat, az a, az esetünkben azt jelenti, gondolom, hogy, hogy különböző újságokból összeállításokat veszel ki, és, és ezt tudod kezelni forrásként, ha más itt van több helyen is megjelent, mondjuk egy helyi lapban és egy országos. Napilapban esetleg az összeállítás, de az, hogy az újságíró már hogy írta le hallás útján a nevet, egyáltalán valójában ő játszott-e a mérkőzésen, hogy amikor egy játékos egyik csapatból átigazol a másikba, mondjuk ennek szerencsére nagy része elérhető a, az MLS-nek szerencsére fennmaradt nagyon sok évfolyamnyi mm -hmm. értesítője, valamennyire ez elérhető, de hogy még így sem biztos, hogy betold azon, hogy pontosan az volt-e az a játékos, most egy kis József, hogyha egy meccsen játszik Pécelen, az nem biztos, hogy ugyanaz a kis József, aki előtte félidényt lejátszott a harkányban. Hát egyrészt az a baj, igen, hogy, nem, tehát, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy tudósítás szövege az nem minősíteles forrásnak. Másrészt viszont ennek azért lehet ennél komoly mint hogy én nem tudom. Tehát például az a gond le is lehet, hogyha azt, mond, azt mondjuk egy szövetség, vagy egy klub, hogy akkor ő most szeretné jutalmazni azokat az embereket, akik száz, 200, 300 meccsen léptek pályára, vagy száz, vagy bármi hasonló. Innentől kezdve, ha neki nincs meg a hivatalos, és ez most azért van, hivatalos, mert arra, arra ő tud alapozni bármilyen stratégiát, bármilyen tevékenységet, ha nincs ilyen adata, akkor mire alapozza ezt? Tehát most ma Magyarországon nincs, aki megmondhatja azt, hogy mondjuk a magyar NB1-ben a játékosok összesen, az egyes játékosok hány meccset játszottak, mert vannak tipjeink, meg van mindenkinek különböző eltérő információja erről, de vannak lyukas időszakok, vannak hiányzó időszakok, Eleve, ami nem is lyukas, mert vannak tuposítások azokat is, aki akárhogy értelmezi, annyiféleképpen fogja a végét megcsinálni, lehet benne hiba. Tehát gyakorlatilag egy, egy, egy ilyen képlékeny valami az, hogy most Magyarországon milyen adatszinten a futball. Igen, és ugye, ami, ami, ami most itt számunkra igazán érdekes, az, az valószínűleg a digitális korszak előtti időszak. Hát, a, és nem is az feltétlen a 80-as évek, mert a 80-as években talán a sajtó már már úgy, ahogy jól közölte a, a, az adatokat, ráadásul valószínűleg a, most az országos bajnokság, tehát a nemzeti bajnokság szintje, itt még MB3-ig, itt azért már a névmagyarosítások például lezáródtak, már még nem volt annyi légiós, vagy egyáltalán nem volt légiós, a telefonon bemondott tudósítások azok nagyjából már úgy, ahogy stimmelnek, viszont a korábbi időszak, és itt akár mondjuk így, ez az, az 50-es évek közepéig tartó időszak a magyar labdarúgás, tehát az első 50 éve, ami nem különösebben véletlenül pont a legsikeresebb időszakban is a magyar labdarúgásnak, arról elképesztő hiányos adataink vannak, ugye? Teljes mértében. De nincs is. Tehát mondjuk 901-től hát olyan 20 évek közepéig nem is nagyon vannak. Aki azt mondja, hogy van, az mondjuk úgy, hogy alakítja a valóságot, igen, itt rugalmasan. a rugalmasan. szoktunk is együtt is sokszor talán nevetni is rajta, hogy feltűnnek keresztnevek. És ugye rendszeresen nem, tehát az összeállításokban nem szerepeltek keresztnevek, igen. és hát olyan játékos keresztnevekkel találkozunk, ami... Hát nem csak, kereszt, nem csak keresztnevek, nevek is feltűnnek. Nevek is, igen. De... Tehát most gondolom ebben, hogy 902, 3, 4 es bajnokságokból a meccsetnek felének kb. nincs meg a jegyzőkönyve, hivatalosan. Nem így egy tőkönyve, hogy a tudósításban... Hát ami, a tudósítás bennem, benne, hogy a meccsen, mert igen. van egy előzetes valami információ, aztán, hogy mit történt, azt nem tudjuk. De ez igaz, még a huszas évek elejére is. Ugye, Rengeteg csak hogy, hogy értsék a hallgatók is ebben az időszakban, a, az újságok általában a mérkőzés szereplőit a két csapatot közölték, általában a bírót, megjelölve, hogy melyik klubból érkezett, igen. ha még nem a szövetség igen. küldte, valamint jó esetben a gólszerzőket. Igen, illetve egy időszakban az volt a jellemző, hogy közöltek egy várható összeállítást valamikor a hét közepén, aztán a hétvégén volt a mérkőzés, majd a következő héten már nem közölték a mérkőzésnek a jegyzőkönyvét, hanem csak az eredményt leírtak, és köszönjük szépen. Ugye az, hogy mit írtak öt nappal korábban, hogy ki fog játszani, az csak egy ötlet volt. Tehát gyakorlatilag nem tudjuk azt, hogy kik szerepeltek ezeken a meccseken, a keresztneveket azokat nyilván el kell engedni ezen a ponton. Én ennél én, én még többet szeretek, azért szeretem megkeresni azért az ő életrajzukat is, mikor születtek, hol születtek, mikor haltak meg, merre mentek, stb. Ezeket is nagyon ezeket már persze végkét nagyon nehéz azért összerakni és megtalálgatni. Ez már rengeteg forrás kell feltárni. Itt jön ugye a legérdekesebb rész a sztoriban, amikor van egy. Van egy játékosod, tudod, hogy hol született, mikor született, ne agy isten, véletlenül a családról is tudsz valamit. Tudod a pályáját, hol játszott, milyen csapatokban, majd a pályafutása után okay. hova került, esetleg az, hogy hol halt meg. Tehát van egy ilyen viszonylag kemény adatokból álló pályaívszerűség. Hogyha ilyenekből nagyon sokat összegyűjt az ember, és ugye a, csak az mb 1 ben azt hiszem, több tízezer játékos fordult hát meg. Hát valamennyi tizenvala, ezer szerintem igen. legalább, igen, igen, igen. E, és ha, ha nagyon sok ilyen adatot összegyűjt az ember, akár csak erre a mondjuk egy két háború közötti időszak, mondjuk 1920-tól mondjuk így 40-es évek közepéig, ez egy 25 éves időszak, hogyha elég sok ilyen van, akkor ezeknek a játékosoknak a, ezekből a rekordjaiból már valamit ki lehet mondani, valamit lehet már mesélni, lehet történeteket Mindenképpen, mindenképpen, hát gondolj bele abba, ez az időszak az is érdekes, mert volt egy igen erős játékos kivándorlás Magyarországról például. Látjuk azt, lehet látni, hogy merre mentek a játékosok, hová kerültek, mentek Németországba, mentek Amerikába jutottak rengetegen, játszottak csapatoknál, Olaszországba, máshol, spanyoloknál rengetegen voltak. Tehát vannak, vannak konkrétan jól látható és rajzolható karrierívek. évek. A másik érdekessége ennek az, hogy hová kerültek a játékosok országon belül. Engem ez most nagyon el kellett érdekelni, hogy a, tehát a, térbeli a térbeli mozgások, tehát az amatőr korszaknak a vége nagyján, 20. húszas éveknek a második közep, második fele. Eh, milyen volt egy amatőr karrier? Tehát, hogy, hogy tehát miért mentek a játékosok mondjuk Budapestről Pécsre játszani, vagy Pécsről be lehetyfolba játszani. Milyen, mi, mi volt a háttere ennek a mozgásnak? Rengeteg ilyen mozgás látható. Most Látok még arról az időszakesről beszélünk, amikor, amikor még nincs Magyarországon bevezetve a nyílt profizmus. Ez még nem a nyílt profizmus, illetve ilyen hát, átfed azzal, de a profizmus mögött is volt Liga, és ott is voltak ilyen érdekes mozgások, amiket szerintem mindenképpen érdemes feltárni, miért mentek el? Például azért mentek el, mert ezek az amatőr játékosok ezek igenis pénzre játszottak, és megkapták a pénzt a gyárban valahol. A gyár elvitte őket, és elmentek, mint tudom én a Nyíregyházára, Győrbe, Tatára, Dorogra, akár elmentek játszni bányába, Tatabányán például. Nagyon sok sokan kerültek így vidékre, Pesti amatők, papíron játékosról beszélünk, akiket a Vállalatok vittek el vidékre. Érdekesek ezek a karrierek, mert például olyan, olyan játékosok, mint mondjuk az Ertinger a, a nem annyira ismert Magyarország, viszont hollandjában ismerté vált Ertinger győző, mint, mint edző. Az ő karrierért lehet tudni azt, hogy ő többször is elment vidékre úgy dolgozni, hogy Budapesten éheztek, Budapesten szegények voltak, a család nagyon szegénykörnyeket szegény élt, elment belátyújforróba, elment utána gyors, gyorsan, sopromba talán szintén pénzért futbalozni, egy És nem És nemcsak ők, nagyon sokan Pesten is voltak, akik ugyanígy vállalattól, vállalattig igazoltak, mentek jobbra balra különböző helyekre. Volt a vasút, mint külön csapatokat működtető vállalat. A vasutas igazolásokat is lehet, lehet nyomon követni. Egymás között nagyon sokan váltogattak városokat is, akár egy vasutason, vasutas pályán belül. A vasutas az megint egy a egy, egy, közel hozzám, az a vasutas mobilitás, azt az is foglalkoztam már régebben. Ott is ugye azt nagyon jól lehet követni azt, hogy vannak a tiszti cíntai, cí, cím és névtárak, lehet látni hogy a különböző sokat hová helyezték el éveken belül, és nagyon sokat találtam meg, például a futballistákat, akik áthelyeztek külön más, más vonalra, más állomásra. Mentek velük utána a csapatokkal együtt. Mentek másra. De hogy a vasútnak az igazgatósági dolgozók kartonjai, azok megmaradtak, és a vasúti levéltárba elérhetőek a nyugati pályaudvar mögött. Nagyon szűk. De találtam benne pár futbolistát. Voltunk ott most, pont most nyáron voltam a Márvlevéltárban kutatgatni. Hát siess, hogyha akarsz még ott kutatni, mert hogy elkezdték sajnálatos módon selejtezni a személyi kartonokat. GDP alapon megindult egy erős szelektálás köztük, tehát én már kicsit limitáltan fértem hozzá engem érdekelő. Oh. Hát lehet, hogy téged érdekel, az, az még nem esik bele a GDPR-ra, mert nem tudom, nem tudom, hány éve most a, ott a határ, de mondjuk már a 80-as éveket már nem nagyon fogod megtalálni, mert elkezdték őket sajnos kidobálni. Uh, uh, Köszönöm hogy szóltál. Hát igen. De visszatérve ezekre <gül> a profi játékosokra, csak hogy mi értelme van akkor egy ilyen kutatásnak? Ugye az, az egy ilyen közkeletű dolog, a, aki a magyar futball történetét valamennyire ismeri, hogy Magyarországon 1926-ban vezetik be a nyílt profizmust, ami azt jelentette, hogy hogy eleinte két osztályt, két csoportot leválasztottak a labdarúgásról, és egy profi alszövetségen keresztül gyakorlatilag egy párhuzamos bajnokságot szerveztek nekik. Viszont amiről te most elkezdtél beszélni, hogy ez a trian utáni évek, hogy a játékos elmegy Beretty új elmegy Sopromba a jobb megélhetésért, tehát a megélhetésért a kezd el játszani. Ez akár azt is jelentheti, hogy egy ilyen kutatásból kivehet az, hogy Magyarországon a profizmus, a nyílt profizmus az 1926, de a valódi profizmus az már Egészen alsó szinteken is megjelent, jóval korábban? Hát az nem csak ebből jött ki, az másból is kijöhet, hiszen már a 20-as évek elejétől kezdve folyamatosan vannak a profivádok, csak a magyar első osztályon belül például, de más, más osztályban is gyakran felbukkannak ilyen problémák. E, tudjuk azt, hogy a különböző úgymond szponzorok azok nem csak a klubot, hanem a játékosokat is szponzorálták, tehát mondjuk a van a húsiporosok a Húsos SC csapata, ahol a vásárcsarnokban dolgozó húskereskedők meg hentesek tartottak fönn. Ők a játékosaikat is hússal látták el, játékosokat ellátták mindenféle járandósággal, mindenféle egyébben. Belecsúszhatott a kategóriába, ami... Az, a, a, igen, a ez egy következő lépés. Nem, nem, annyira szerintem nem húszik már ebbe bele, de, de akár húzhat, de mondjuk nyilván akkor egy, egy, egy vasutasnál már, már vajon mi volt, amit kapott a vállalattól a játékek cserébe. Tehát nagyon sok minden van, ami nem csúszik már vele a hajépenésbe. Tehát volt egy ilyen burkolt profilizmus államatőrnek hívják ugye ezt a korszakot, államatőrizmusnak hívják ezt az időszakot. Tehát tulajdonképpen ennek a, a rendezésre jött létre maga a profiliga, maga a profi ötlet. Nem Magyarország szóval az első, külföldön már voltak ezek a profiligák. Tehát ez egy olyan szituációt meg kellett oldani az, hogy a korábbi gentleman etos, ugye amit mondtam, hogy a postásokat még ezért kiűzték a világból, mert dolgoztak a saját csapatuk cégénél. Gentleman Ethos, ez valamikor szerintem már nagyjából a háború környékén ez már, már, már eltűnt, akkor már nem volt annyira jellemző. Ugye emlékezhetünk a legendás losszer ügyre a háború Nyilván, alatt. A, igen. A, a, aki a buszjegyeken, meg a villamos bocsánat, villamosjegyeken, igen. meg a... Ha jól emlékszem, akkor ott meccsbelépők Meccsbe számán meccsbelépő is hitatkoztak, hogy mennyit értékesíthető, vele. és mennyit a... Igen, a... tehát ezek is, ezek már azért egy ilyen kiskapuk, nem is profi, hanem tényleg ez az államatőr, tehát a nem legálisan, nem legálisan professzionális világba. és ebből rengeteg van. Ennek, jött, ennek a, a megoldása volt a profiliga vezetése. Na, de ugye a profiliga mellett, azért tegyük hozzá gyorsan, hogy 20-as évek közepén már működött a cégliga. A cégliga, igen. A cégliga, ami viszont arról szólt, hogy Magyarországi vállalatok, Budapest nem volt a cég, a fővárosi vállalatok, cégek csináltak saját cégcsapatokat. Azért csináltak ezeket, mert egyébként őket kötelezte a törvény arra, hogy a dolgozóknak legyen a törvény, ja. Így van. Ennek jött egy ilyen ötlet: akkor legyen futball, az is népszerű, ha már van futball, akkor legyenek bajnokságok. Először voltak házi bajnokságok, elektromos műveken belül. Mit tudom, én, biztos máshol is voltak ilyenek. Majd ezek a klubok kiléptek egy szintérre, alakult egy liga. 22-ben alakultak valami, aztán megszűntek, utána újra alakultak. 27-től már egyetlen Cégliga néven, CLL néven, cégcsapatok, labdroogliga néven futnak. Na és a Cégliga. Versus Amatőrök. A Cégliga nem volt Amatőr csapat, hiszen a Cégligában nem, pénz, tehát nem profi játékos játszottak, ugyanakkor a vállalatnak a munkatársai játszottak a Cégligában. Ergo a vállalat őket arra Szorította ezeket az embereket, hogy focizzanak, miközben a munkáját érzik a vállalatnál, hiszen a cégli a csapatotnak a presztízse, az a vállalat presztízse volt. Ebből rengeteg vita volt az szövetség. meg a cgi a közt, hiszen ütköztek egymással, és a cgi a szívta el a játékosokat az amatőröktől. Nem nemeget a játékos mondjuk szombaton a CGI-meccsen, aztán a amatőr amatőrmeccsen megsérül, akkor a cégli a cégcsapat veszít vele. Tehát nem engedt őket játszani gyakorlatilag. A, ha jól emlékszem, a cégligának mind a mérkőző, nem vagy a játékosok, de még a mérkőzések is nagyon nehezen nyomon követhetők. Ja, nagyon nagyon, nagyon gyenge volt a sajtó Nem Semmennyi szinte, nagyon minimális. A, nagyjából a, a végeremények megvannak, a bajnokat megvannak. Vannak ilyen tudósítások, hogy ki játszottak, olyatotok. Maga az alapszabályból is azt hiszem, egy példán van az osk ban van valami alapítási okirat. Cégligáról nagyon keveset tudunk. Amit tudunk, az, az tényleg főleg uh, tudósítás, bankettek, cégbankettek, meg a meg a vitanyagok. A cégliga, meg, a, meg az MLS közti vitanyagok. Ja, Ezért ez ez is alakulhatott ki itt Kelet-Európában, <tos> vagy legalábbis Magyarországon az, hogy, hogy kimondottan cégcsapatok nem jelentek meg később a, a, a futball főszinterén. A vasutasság megmaradt még, a, amikor, a, amikor az amatőr és a profiligát 1935-ben összeeresztik, akkor a vasutasok visszatérnek ugye a, a futball csúcsára, ahogy a postások is még megjelengetnek euh, még talán 50-es évek elejéig. Igen, cégcsapat az kevés lett, ugye a cégligából talán hárman jöttek föl a, a, a profiligába, ugye a főbusz, az elektromos, meg a taxi, ez a három, ez biztos, hogy feljött, ugye a főbusz, az egy ilyen valami elektromossági vállalatban, úgy följpesten. de ők gyártották a különböző ilyen lámpatestekhez, a nem tudom miket, tehát ennyire nem értek hozzá. Az elektromosnak lett ugye profi csapata, vagy hát ilyen, nem profi, az már nem profi, amatőr, de hát az első osztályos csapata, és hogy egy profi szürke szürketaxi csapata volt, hanem az autotaxinak vállalatnak volt a profi ligában szereplő együttese. Aztán jött később hogy a S. Manfred, a csepeli csapat, ami szintén nagyjából egy gyárhoz kötődő, egy gyárnak a alakulata volt. Sőt, tehát ők ugye nyertek bajnokságot is már a háború előtt. Igen, tehát... igen, igen, volt egy, ugye ez a 35-től 46-ig tartó kb. nemzeti bajnokság igen. korszakban voltak, gyakorlatilag jelen a cégcsapatok. Ott, jött, ott jöttek be, igen igen, igen, igen, igen. Mint ahogy ma sincsenek. Hát de ma, ma már igazából, ugye ez, ez megint egy olyan a, a mára, már eltűntek ezek a ilyen direkt cégcsapatok, hát játszanak valószínűleg valami kis játékot, nem tudom hol, de azért a, a háború után a cégek igen erősen léptek a, a szponzorásba, hiszen először ugye jött a szakszereti báziszer, aztán pedig követőket, az konkrétan vállalatok, cégek voltak a, a támogató kluboknak. Igen, de Ezért ez, ez nem egy... Nem egy nyugati típusú modell volt. Hát a, nem, hát egyáltalán évekült, nem. Persze, én hogy, én nem. Persze hogy nem. Vissza szerintem ezekre a játékos pályai évekre, mm -hmm. mert, mert ugye a, itt most egy olyan korszakról beszélünk, 1920, ugye Magyarország egy teljesen új életet kezd, a, a, a korábbi birodalmi Magyarországból lesz egy picikis nemzetállam, és ahogy, ahogy erre reagál valahogy a társadalom. Megjelenik gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen új réteg az országban, vagy új tömeg az országban a határon túlról beáramlók, valamint megjelennek azok a plusz labdarúgók is, akik már nem jutnak elég csapathoz, már nincs elég bevételük, és el kell menniük külföldre. Tehát az, amikor, amikor te ilyen labdarúgó pályaívekről kezdesz beszélni, akkor azt tud valamilyen speciális mobilitási csatornákról valamilyen mintázatot mutatni, akár inter, akár intragenerációs módon. Tehát, hogy egy, egy futbalista hogyan alapozza meg a családjának, a jövőjét, vagy akár a saját jelenjét. Na hát igen, ez a pont, amikor azt mondja, hogy már kell, kell az adat nagyon sok, rengeteg kell ahhoz, hogy ilyet lássál, és azért ezek még ilyen szinten szerintem nem állnak össze. Nagyon sok minden megvan már, tehát lát, látom azt, hogy látjuk azt, hogy ki mikor születik, hova igazol, akárhol hol játszik, ha metta, hol játszik, hol dolgozik, meg megtalálod, de vannak lyukak, maradnak lyukak sajnos. Maga a külföldi igazolás is eléggé lyukacsos, tehát a tetejét látjuk, meg, meg néha ilyen, ilyen, ilyen váratlan embereket fel, felbukannak, mint igazolt játékosok, de so, sokan eltűnek. Most elkezdtem összeírni az, hogy a 20-as éveben hány emetekek, a Magyarországról, hát sokkal többen, mint én, tudunk. Tehát azért heti a BLS meg MLS heti szinten 6-8-10 játékosról írnak, akik elmentek, és alsó osztályokból, vagy kompaktor eszéből, ből meg nem tudom, minden szegedi ac mennek a -e játékosok Ausztriába, Németországba, akár Román Romániába játszani őrőlük semmi nem lesz, semmi, semmi nem, tehát ők el, elmentek, elmennek dolgozni Kolozsvára, elmennek dolgozni Bécsbe, közben játszanak, van, aki vissza, van, aki nem jön vissza, ők eltűnnek sajnos a, a szemünk elől, érdemes lenne pedig ezeket nézni, Na, csak azért is, mert ez nem csak a sportról szól, hanem ugye ez nyilván ez egy társadalmi jelenség, hogy, hogy ahogy, hogyan alakul mondjuk, hogy országnak a belső mobilitás egy korszakban, ebből a sportoló, ez egy kis, Szelet, na, de egy fontos vetület, hiszen egy, egy, egy, egy jól megfogható csoportról beszélünk, és lehetne látni azt, hogy ténylegesen hogy történik egy országban a mozgás. Nem, nagyon kevés informak van arról, arról is egyébként, hogy egy, egy Magyarországnak egy milyen a belső mobilitása, térben mobilitása. Nehéz nyomon követni a, a költözéseket. Hát ez mind adatfüggő, mind adat, adatigényes dolog, és hát nincs minden adatunk. Tehát ez, ez, ez, ez egy hatalmas munka lenne ezeket föltárni, összeadni. És egy kérdés az, hogy van-e van -e, van -e ennek ekkora relevanciája, tehát hogy jön ez vissza? Hát nekem visszajön, de hogy hát ki fogja ezt megküzetni? Tehát... De ugye pont ezt akartam kérdezni, hogy a labdarúgó még mindig jobban adatolható igen. valószínűleg, mint egy, mint egy egyszerű földből élő, vagy földhöz kapcsolta igen. dolgozó igen. ember. Tehát gyakorlatilag a, a honvédség, a vasút, a posta mellett talán még az oktatási rendszer az, amiknek vannak Igen. ilyen jól követhető adatai. Na most ugye az oktatási rendszert most vegyük le ebből, mert azok értelmiségi pályák, ott nyilván jóval magasabb volt az a, az a hozzáadott érték, amely megjelent Igen. már a, a dolgozó ebbe a szektorban. Míg a labdarúgásban ott tényleg előfordulhatott az írás tudatlantól a diplomásig szinte bárki, és, és egy sokkal, sokkal tágabb szegmensét veszi ki a a lakosságnak, vagy, a, vagy annak Na a Na most megint mondtál az egy az érdekes dolgot, ugye, hogy kik a, kik a, kik a focisták. Tehát, hogy írástudótól a kezdve az értelmiségig mindenki van benne. Vannak próbálkozások arra, hogy, hogy feltárják azt, hogy milyen a labdarúgásnak, mondjuk a labdarúgóknak, milyen a képzettségi háttere, milyen a, a státusza. Tudjuk azt, hogy a század legelején ez egy inkább ilyen tisztviselői sport az egész. Nem csak ez az összes sport ilyen akkor nagy. Ugye állt. ez a szabadidő egyenlő? Igen, hát a gentlemen-nek ugyanolyan csak így ideje. van. Tehát a tisztviselők, tanárok, bank, banki dolgozók, rengeteg angol jött ugye az elején még mindenféle kereskedő, egyéb cégekhez. Egyébként érdekes, azt nem tudom, mennyire is meg, volt Magyarországon fin válogatott játékos is a hosszas években, másodosztában, a mac játszott, egy finn gabonakereskedő cégnek azt hiszem az alkalmazódjaként jött Magyarországra, kint válogatott volt. Volt nekünk bolgár kapusunk, aki szintén válogatott volt Magyarországon, egy-két meccse volt az élvonalban. Tehát vannak, vannak érdekes, egyébként annótt, később a kommunista csapatok végezték ki, mert a bolgár szélsőséges volt az egyik munkatársa, mindegy is. Tehát vannak ilyen érdekes karrierek. Te például, tehát arra, hogy kik voltak a játékosok, hogyan változik ez meg. Nagyon ritkán vannak ilyen, ilyen, ilyen, ilyen infoink arról, hogy mik egy csapatnak mik a, a, a játékosai, ilyen a vasúta, egy külön történet, a posta, külön történet. Valahogy a 20-as évek közepére már azt, azt látom ilyen, hogy, hogy lejjebb megy a státusz, Egyre munkások vannak a csapatokban, egyre több iroda, irodatiszt, irodasegéd, munkás, ilyen -olyan, nem olyan közepes vagy alacsony szintű egzisztencia. Ez úgy, úgy munkás, mint a 60-as évektől, hogy munkásnak volt meg? Nem, mert ebbe. ez munkás-munkás. Tehát munkás. -munkás. Tehát, hogy jó, hát itt olyan kárpitos, uh -huh. itt, Tehát itt, itt van egy. Effektiben van, vannak így, van mögött a szakma nyilvánvalóan, hát a Cselaci például, ugye ő egy ő, nyomda, nyomda gyárban, a Piatnik volt munkás például. Tehát ő, ezek a munkások voltak. Tehát ott vannak infoink, és aztán megint eltűnik ez egész. Tehát a 40-es években még van egy, egy jó kis adatunk, 43-4-es bajnosállatának még vannak, infoink, hogy kik voltak eltékosaik, aztán eltűnnek, és utána 50-es életők ezzel megint ott vagyunk, hogy hát ez egy ilyen, ilyen nehezen megfogható társaság, hiszen focisták, akkor ők azért dolgoznak, és de már nem dolgoznak. hogy Mi a hátterük, azt nem nagyon látod, mert nem, nincs róla információt, nem mondták el, nem tud, nem, nem tudjuk összeadni. Tehát nagyon nehéz azt megmondani, hogy kik voltak az aktorok, kik voltak ezek a játékosok. Mondom, ilyen, ilyen kis pici kis szereteket látom belőle, mikor kik a magyar, magyar, magyar labdarúgásban. Van egy, érdekes, 92-es, teljesen váratlanul találtam egy ilyen kis könyvet, Szolnok megy egy labdarúgásról egy ilyen kis évkönyv, minden egyes játékosnak minden ata benne van. De a gdp t olyan szinten tagadta, hogy, hogy a, a, a kedvenc italától kezdve a családjából egy mindent közöttek megy háromig minden játékosról. Na, ott van egy jó és egy, egy megyéről megvan mindenem. De hát ilyenből nincs sok. Tehát ez, ez, ez nagyon kevés, ami, ami, ami előbukom. És ők ugye csak a futbalisták, akik, na, csak, a akik csak a pályán jelen vannak, mm. és akkor még nem beszéltünk semmit azokról, akik, akik magát a labdarúgást csinálták, mm. akár a, a szövetségnek a vezetői Igen. alkalmazottai, Igen. vagy akár a klubvezetők és a klubba alkalmazottak, amiről megint olyan dolog, hogy na ezt aztán összegyűjteni, mint adatot, mi itt, ugye mi, nekünk van egy Kispesten egy kis egyesületünk, ahol foglalkozunk a kispesti labdarúgás történetével, és hát nap mint látjuk azt, hogy hogy összegyűjteni azt, hogy a kispesti labdarúgást kik csinálták egyáltalán, az egy ilyen közel dolog, hiszen nagyon-nagyon ritkán közöltek akár egy elnökség összetételét is alapok. De, de amíg az elnökség összetételét le is közölték, nagyon-nagyon kevés olyan információ van arról, hogy kik voltak maguk a klubba alkalmazottak, tehát hogy honnan érkeztek, hmm. egyáltalán profiként csinálták-e már, tehát magának a klubnak <gül> voltak az alkalmazottai, vagy pedig társadalmi munkában dolgoztak. Hát igen, hogyha itt maradjuk a forrásotnál, akkor ez már a levéltárnak a szintje. Tehát ez már nincsen meg gyakorlatilag sehol sem a publikus forrásban. A levéltárakban viszont pont azt nekem kicsit fájdalmas, hogy nagyon kevés klubnak maradtak fent teljes iratanyagai. Van egy pár, meglepőek vannak, Lampartnak megvan az iratanyaga például, Veszprémben van egy-két klubnak, Sopronban láttam már ilyet, de... Azt mondani, hogy teljes mértékben mondjuk egy klubnak, de akár bármilyen egy, egy, egy, egy, egyesületnek az anyagai, ezek nem maradtak meg, nagyon kevés, nagyon el, eltűntek, elszóródtak, vagy lehet, hogy megvan, a nem lehet megtalálni őket, tehát nagyon sok minden van, ami egy gátolja a kutatás, és ezek az infók, tehát ki volt mondjuk az intéző, ki volt mondjuk a nem tudom a pénztáros, ezek nem lesznek meg sehol sem, maximumot, hogyha van valami helytöltni, ezeket a föltárja, vagy ha elmész a levétárja, és megtaláld meg, meg azt arat az anyagot, amiben benne vannak ezek az infok. Még hát ugye ezek óriási dolgokat tudnának mesélni akár egy környékről, hogyha ha csak itt Kispesten képben lennénk, ugye Kispest akkor még egy különálló város volt Budapest mellett, egy nagyon fiatal város, 1870-es években alakult egyáltalán csak, nem sok mindent el lehetne mesélni a város történetéről is, hogyha Ezt tudnánk, hogy, hogy az egyik legnagyobb helyi társadalmi egyesületnek, kik voltak a vezetői alkalmazottai, kik csinálták egyáltalán. Hát a labdarúgó az jön, meg, de a, a, a többi az valószínűleg így helyhez kötött. Biztosan, de csak ez megy ez a szent őrültetnek a szintja, amikor erről beszélünk, hogy most nem, aki volt a aki a pénztáros a 32-ben. Vannak ilyenet, van, van, nem mindegy ilyen normális, is, tehát ez teljesen egyetemű, de hát persze, nézd meg azt, hogy vannak ilyen mozdulni számokat volt, hogy a szépen járnak a vagonokkal, meg a más, hogy hol állt meg a 10-es busz 72-ben. Tehát tudunk ilyeneket, van, van sok ilyen ember, hát í, í, ez is ilyen már, hogy most nézzük meg azt, hogy ilyenek. Beretvás néve, Beretvás három játszott -e a nem tudom milyen meccsen csereként három percet, ezeket meg lehet nézni, csak ez már, ez már tényleg az a szint, amikor már kell valami kattanáshoz az ember ezzel foglalkozzon. Jó, de jó értelemben, egy... értelemben persze. de, jó értelemben de, jól jól, értelemben, de Számunkra hát jó ja hogy a, amiről itt az elmúlt t beszélgettünk, hát nem tudom, mennyire nyílt ki itt az embereknek az a világ, hogy csak most egy apró példát mondjak, a, nem tudom, emlékszel a Magyar Labdarúgók Szövetségét, amikor megalakítják, nagyon-nagyon sok újságíró van még közöttük. Tehát a, a, akik a sportot elkezdték szervezni, azok jó részt vagy tanárok voltak, tanáremberek, vagy újságírók. És ezen nagyjából így a, a, az MLS korai tisztikarának, jelentős százalékát lefettük, tehát az, akik már a sportról gondolkodtak, és szerették volna ezt csinálni. Ugye itt megjelenik az első sportoló tömegben, amit mondtál ezek a kis a már szabadidővel rendelkezők, tehát olyan egzisztenciával rendelkezők, akik a szabadidejükben valami olyan dolgot tudnak tenni, ami ketftelésre és akkor ő elmegy labdarúgni. És ahogy ez elkezd változni, ugye most 1900-as évek legelejéről beszélünk, hogy ez elkezd változni, egyre inkább professzionalizálódik maga a szövetség is, főállású alkalmazottak kerülnek bele, tűnnek el belőle például az újságírók, egyre kevesebb lesz belőle, jelennek meg az inkább ilyen köztisztviselő igazgatási réteg, uh -huh. közben a labdarúgásban megjelennek, ahogy te is mondtad, a, a munkásosztálynak először a felsőbb rétegei, a vasutas nyomdász, és ahogy ez is egyre inkább kezd lefelé szivárogni, és az egész világ így elkezd szétnyílni, fölül professzionalizálódik, lent pedig tömegesítődik, tömegé válik. És hogy ez, egy, ez elkezd leírni egy olyan folyamatot, hogy, hogy megjelent egy új alrendszer az országban, és hogy az arrendszer hogyan épül be, Hát és még egy csapat jelenít meg az egész, a sportban általában, a politikus, helyi politikus, meg országos politikus. Mostanában nézegettem pont azt, hogy mikortól vannak politikus elnökök, politikus vezetők a klubok élén, és nagyon régóta. Jó, de Tehát már a legelejétől kezdve... Ugye ott a legelején ezek, pont a Fodor Henrik írta az MTK történetében, igen. A, ugye ő 1913-ban kiadotték egy könyvet, hogy 25-es az MTK, ha jól emlékszem, ő, ő mesélt arra, hogy az MTK először azért választott mondottam politikus elnököt, hogy ajtók nyíljanak meg előtte. Hát, ezért... De, hogy, hogy ő nem, ő csak nem betrézt mindenki. igazából a, az MTK munkájában, de hogy a, a, akár az MLS, első MLS elnökök is e, író, politikus ilyeneket próbálnak, hogy, hogy megnyíljanak kapuk. Hát, hát erről ők van szó. Nem ezek, hát most mi a munka? Tehát akkor, tehát azt, hogy ő megnyitja a kaput, hogy kiállja, hogy ő leszavaztat, elmegy a közgyűlés, a munkát végez a valami szinten, de hogy nem. Tehát azért benne van ő rendszerben. Nyilván nem ő fogja a, a igazolni játékosokat, akkor még meg nem jól szól a meccs, meccsnek a csapatába, de effektíve jelen vannak a klubok életében. Vidéken is nagyon sok ilyen van. Tehát a, a vidéki városokban látjuk, azért a polgármester a klubnak, az elnöke, vagy a díszelnök az egy nagyon sajátos pozíció még a korszakban, de akár elnök is sokszor már a helyi képviselő, a a fia, a, a polgármester, a jegyző, az akármi. Tehát igyekeznek a klubok ajtókat nyitogatni a források felé. Tehát ez nem szól máshol, akkor sem, most sem, hogy a politikus az azért van ott, hogy forrást szerezzen a csapatnak, és, a, és, és helyezzel a klubot valahol a politika szinterén, hogy könnyebb legyenek érvényesülni. Én eddig végig azt gondoltam magamban, de nem mond el nem nagyon annak, amit, amit az előbb magyaráztál, hogy eleinte a politikus azért van, hogy megnyíljon az ajtó, később pedig már azért, azért lesz ott a politikus, mert már társadalmi a a a labdarúgás, már ott van mögötte a szurkoló tömeg, már ott van, hogy ez egy nagy dolog, ez már a városnak egy szervező ereje valamennyire egy ilyen klub, hát vidéki város meg aztán pláne. Ráadásul, hogy egy vidéki városban nagyis nem véletlenül két egymással harcoló klub van, akkor ott, ott még, még inkább át lehet vinni egy másik térbe a labdarúgást. Ugye ez a két háború között itt azért elég sok szimbolikus hmm. tér harcol a vidéki városokban Igen. egymással. És hogy a politikus már ebbe jelenik meg, tehát ő már egy ilyen rátelepedő dolognak tűnt? Az is lehet. Tehát nyilván ez egy kettős érdek. Tehát a politikus érdeke az, hogy ő legyen ismert, meg legyen híres, legyen, legyen sok barátja, mert legyen, aki majd rá szavaz. De a klubnak is érdeke az, hogy legyen ott egy ilyen díszember, aki majd, majd kiár neki új ezért, új kaput, meg új, nem tudom, alakcsövezést, azt akkor nem volt, most már van. Tehát ezek, ezek szerintem kölcsönös dolgok. Kutatnád ezt? Tudom, hogy, ez hogy kinek az érdeke. Hát figyelj, kinek az érdeke? Nem, nem, magát és ez a... Hogy most csak egy ilyen, ha már itt vagyunk, és tudom, hogy ez neked nem témát kimondottan, de hogy, hogy most csak úgy egy ilyen, egy ilyen hideg starttal, hogyha el kéne kezdened egy ilyen projektet, ami arról szól, hogy a, a politikum megjelenése a labdarúgásban, politikum és politikusok megjelenése a labdarúgásban, 1901-től mondjuk az első, első zsidó törvényig. Uh -huh. A, mert uh -huh. utána egy kicsit máshogy kezd alakulni az a folyamat, más Igen. meghatározottságok lesznek. Hogy esnének-e egy ilyen kutatásnak? Hát figyelj, mondjuk ezek az, hogy definíciókat alkotnánk. Tehát mi az, hogy politikus, mi az, hogy, mi az, hogy vezető, milyen posztokat fogunk kutatni, milyen szintre akarunk lemenni. Tehát érdekel le minket egy cégcsapat, érdekel le minket mondjuk egy vasutas csapat, vagy csak mondjuk a társadalmi egyetek, azon belül mondjuk melyikeket akarom megnézni, hiszen hogy mondtam is, hogy a Kispesttől egészen Vetőfelek volt a klubok, meg volt a gyomai acszén, gyomai akár gyomai BTC, tehát a te telepésenket három-négy is akár volt, meddig megyünk le, mi érdekel minket, nyilván meg kell találni azt a szintet, ameddig akarunk ezzel kutatni. Hát utána ki az a mi a vezető? díszelnök, elnök, pénztáros, főtitkár, titkár, elnökségi tag, hát lesz egy szét mezőnyünk. Na, akkor van egy pozícióhalmazunk, meg van egy klubhalmazunk, tegyük bele, töltsük fel nevekkel, kik ezek az emberek kikalkották ezeket. A... Itt már lesznek gondok, hiszen nagyon sok nem... helyen lesz luk, elkezdjük egy föl, feltölteni. És akkor jön az, hogy na, akkor kik voltak ezek a népek, és akkor K Kattenauer János Ágoston Gábor, nem tudom milyen alsó hideg kulti polgármester helyettes, hát ő ki volt, és akkor kezdjünk el szépen kutargatni. Hát nagyjából ez ilyen, és ez, ez egy hosszú játék, meg egy nagyon pepecselős játék, nem is mindenki bírne idegekkel, én szeretek ennek el hülyeskedni. Aztán ez egy adatsorod, lesz rengeteg adatot feltöltve mindenféle excel mindenféle információkkal, akkor kezd el értelmezni. Hogy Ugye érte. ez a pillanat, már feltehetsz egy Ott már tettünk föl. Hát, eddig is volt kérdésünk, hogy mit akarunk kutatni, meg hogy miért, meg hogy miből. Ezek fontos kérdések az elején, de utána nyilván azt mondja, na, akkor most mi van? Akkor most uh, hogyan állapítsa meg azt, mondjuk Dréjér Imrének megérte -e a labdorogásra befektetni a idejét, vagy pedig a labdudogásnak érte meg az, hogy egy ilyen ismert panamista lett az egyik vezére, vagy mit tudom én, hieronomi Károlynak megérte annak idején beszállni a magyar sportba, vagy a sportnak érte meg ő, hát ez, ez már egy diskodos, ez, ez, már, ez már értelmezés megjátékes, és most akkor mit látunk ebbe? Hát mit, miből? Megnézzük azt, hogy milyen, mit írtak ők mondjuk magukról, mit, írt, mit írtak a, a klubokróluk, mit, mit csináltak egyáltalán, Az, ott mi nem tartunk, hogy mit csináltak. Effektíve. Elmentek közül, szavaztattak, vagy pénzt szereztek. ki mit csináltak? Ugye nek mit csináltak? Hát ez, ez nehéz lesz, itt nem, nem lesz mindenről információ, hogy mit, ez, mit tettek ezek az emberek. Mit tett egy osztály, magyar vasút vezére, vezér, vezér, mit tett a magyar labdarúgásért? Mit tudom én? <gül> Nyilván meg kell nézni, de hát lehet, hogy nem sokat. Csak, az, csak annyi volt az a dolga, hogy, a, hogy az ő neve ott volt, mint, mint vezér. Ezért aztán a különböző alvasótonak, meg a különböző beszállítókat, szívesebben adtak pénzt. Vonat, pénz, vízi, szállításra, a erre, akármire, hát ennyi volt a szerep. Lehet, hogy egyébként, hogy őt effektíve beleállt és, és, és szervezte, és ment, és csinálta, nem tudom. Ezt most így nem tudom elmondani. Ez lenne a kutatás, ezt megtalálni. Mi volt itt? És egy ilyen, egy ilyen kutatás, ha most hirtelen lenne egy ilyen nagyobb pályázati összeg rá, és valaki ezt elvégezni, akkor ebből Jöhet neki, és most itt kimondottam, az érdekes ez nekünk, mert a futballról beszélgetünk, mm. tehát a futballnak a tágabb környezetéről. kijöhet e bármi olyasmi érdekességebből, vagy bármilyen eredmény egy ilyen kutatásból, most, most tényleg csak így hasonlítésszerűen, ami valóban releváns dolgokat mond el, például a magyar társadalomban. És, most, és nem csak erről a politikusról, mm. vagy akár a játékos adatbázisokról is. Figyelj, szerintem igen. Tehát most mennyi vissza a politikusokhoz. Csak ami most beszéltünk kinek volt az érdeke ez? Tehát politikusnak volt tehát rátelepedett, vagy éppen kihasználták. Ez egy olyan kérdés, amit most így nem tudunk eldönteni, mert nyilván, ha én szeretem a politikát, akkor azt mondom, hogy rátelepedtek, ahogy ott kiasználták, ha utálanak, akkor azt rátelepedtek. Ha szeretem a Hortégorszakot, akkor ott kihasználták, a később meg rátelepedett. Tehát itt annyi minden van, annyi, annyi szemléletbeli különbség van, hogy most mit, mit, mit szeretünk és mit nem, azt ráfügg az ráfügg adat nélkül az amit akarunk, azt mondunk. Uh -huh. Tudod, van az a hogy mitől tudom, kérdés, mitől tudományos, mitől tudomány egy, egy, egy állítás. Nem attól, hogy igazolom, attól, hogy tudom cáfolni. Tehát ha nem tudom cáfolni azt, hogy, hogy amit valaki mond, akkor azt nem tudom úgy tekintni, mint egy tudományos állítást. Tehát mondjuk itt tudom én, a bar, bar, Barbadoszi elnököt elvitték az UFO-k, és egy reptilán van a helyén. Na most ezt így cáfold meg. Hát én nem, nem merném meg mert honnan tudjam, hogy nem igaz. Ugye? Na <gül> most ez, ez nem tudományos állítás. Ha nem tudom cáfolni azt, hogy egy, egy politikus az kiasználta a klubot, akkor az nem egy tudományos állítás. Akkor az csak egy ilyen egy, egy, egy, tudom, vitaindító, egy, egy, egy, egy mm -hmm. beszélget, egy polgári okoskodás Habermásznak a kiváló szerintem nem túl jó, de magyar fordításában, de ha, az, csak egy, az csak egy okoskodás. Ha jó, nincs hogy... rá adatom, akkor, akkor csak beszélek valamiről. Na ugye ilyenkor a és akkor itt egy picit, picit itt a, a jelenkorba is így bele, bele csintanék, hogy ilyenkor az egyszerű ember mit lát, hogy van egy klub, van mellette egy politikus, az a klub ne, ne véletlenül eredményes. Sőt, nagyon eredményes az a klub, hmm. esetleg a semmiből érkezve eredményes, vagy relatív eredményes az a klub, akkor ott, ott nyilván megpróbál kapcsolatokat felállítani, és hát adja magát a kapcsolat, hogy a, a politikus segítsége nélkül valószínűleg nem lenne ez a klub hmm. ebbe a pozícióban. Na de ugye... Amikor ezt vissza, elkezdjük visszavetíteni folyamatosan a korszakban, akkor megibejön egy újabb módszertani probléma, volt, hogy a Magyarországnak ez a, ez a többszörösen megszakított Igen. fejlődés az Igen. elmúlt száz évben, hogy nem ugyanaz Igen. ma politikusként egy klub lenni, mint a 80-as években, a 60-as években, az 50-es évek elején, vagy akár 30-as években. Most kell, nem ugyanaz? <laughs> Uh, Tehát akkor lehet, most lehet hogy ez nem nagyon lesz, az. de szívinne már ez a beszélgetés. Nem tudom, nem tudom, én nem tudom. De azt viszont látom, és azt látjuk, hogy a minta az, az, az folyamatos. Tehát hogy az, de, de, igen, a klub szempontjából eredmény, eredményessége szempontjából valószínűleg, valószínűleg ugyanaz. A valószág abban a mintázatból is ugyanaz, hogy az adott politikusnak mekkora az érdekérvényesítő képessége igen, az adott igen, rendszerben. Teljesen legyött uh, Ó... Tehát, hogy, hogy most ez egy olyan dolog, amiről így úgy tehát nem tudok úgy vitatkozni igazából, hogyha nem látom azt, hogy effektele mit tesznek ezek, mi van mögötte, mit hoz be, mit vicki, ki, hogy kerül oda, kiválasztja meg, miért kerül oda. Ezek, ezek azok az apró kis kockák, amiből össze tudom rakni azt, hogy mondjuk tényleg milyen a politikum, meg a sportnak a viszonya. És nem csak ma, hanem 901-től kezdve száz, mennyi most már, 125 éven keresztül. Most lesz, igen. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ez egy folyamatos kettősség a sportban, a sport élén ezek a mamutok és a klubok, ezek együtt vannak. Nem, én nem kutatlan még ezt mondom, hogy, hogy, hogy mit tettek ezek az emberek, és miért vannak ott, de azt látjuk, hogy ott vannak, és folyton ott vannak. Hát gondolj bele abba, hogy a, hát a, a 50-es évek, ugye ez nyilván más történet, ott ugye bázisszervek, meg mindenféle központi klubok vannak, de utána 60-tól kezdve megint csak azt látjuk, hogy a klubok élén ott vannak a különböző, akkor már nem a legmagasabb, ilyen közepes, középkáderek. Tehát mit tudom én, textiles szakszernek a vezére van az MTK élén, sok folyamatosan bányászok a bányászklubok élén. De ott is ugyanezek megvannak. Miért? Miért éri meg egy, mit tudom én, egy, egy közép textiles szakszereti funkcionak az MTK elnökének lenni? Hát én nem tudom. Az NTK nak megéri az elnöke, mert ő hozza a pénzt. Még az ő, ő révén kerül oda a pénzt, hiszen a, a, a, a, a textilás akármi a bázisszerve. A, a Ferencvárosnak megérte, mert ugye az élelműszerép, volt az ő és akkor a, jött a szovjet csapat, akkor a bázisszerve, az Csabai Kolbásztal ott ajándékban, amikor mentek haza a klubból. Tehát ezek, ezek megérik, ugye ez nyilván ez egy, ez egy oda-visszakapcsolat volt, hiszen a klubnak megérte az, hogy volt egy támogatója, a támogató meg tolta magát a klubot hogy Tessék, tessék engem támogatni, hiszen ilyen jó klubban van. Amit most mondasz, ez ilyen nagyon messze vinne, de hogy lassan már azt a kérdést kéne feszegetnünk, így az adás idő utolsó percében, hogy a futball létezhet-e politikum nélkül, illetve hát lassan már fordítva is, hiszen 125 éves alapdarúgás Magyarországon, egyáltalán politikum létezhet-e futball nélkül. Ez talán az egyszerűbb rész, de. Figyelj, politikum nélkül biztos létezhet a futball, az a kérdés, hogy hol van a pénz. Tehát azon nem. Tehát valami, valahonnan forrás van, hogyha a politikum van a forrás, akkor a politikum fogja a futballt ilyen szempontból leuralni. Ha másra forrás, akkor más. Most nézzük, meg, az, akkor menjünk el egész messzire az NFL-be, Amerikába, ott nem politikusok vannak a futball élén, hanem különböző mágnások. Az NFL klubok nem tudnak működni ezek, né ezek nélkül a milliárdos dollár, milliárdos mágnások nélkül, akiket viszont alkalmas, mint a, a politika, tud mozgatni. Tehát ugye ez, ez minden... Nincs politika nélkül társadalom, azt gondolom most jelenleg. Nem, máskor se. Sose volt ilyen. Tehát valahol van a forrás, valahol van a döntés, a döntés meg hat a különböző alrendszerekre. Az alrendszerek meg abból ének a döntéseket egy befolyásolni. Szerintem ezekkel a magas gondolatokkal zárjuk is ezt a mai adást. Én nagyon örök, Laci, hogy eljöttél, mert, mert szerintem ahhoz képest, hogy honnan indítottuk ezt a beszélgetést, a végére szerintem jutottunk egy olyan, olyan dologhoz, ami... Amire azt gondolom, hogy érdemes és fontos is beszélni, hogy a, hogy a politikum és a, a különböző társadalmi alrendszerek mennyire, mennyire függnek egymástól, esetleg mennyire nem tudnak létezni egymás nélkül, és hogy akár az, hogy ami ma Magyarországon történik a labdarúgásban, az nem példa nélkül és nem, nem most kezdődött valószínűleg. Valamint hát nagyon szeretnénk, hogyha olyan is hallgatná ezt az adást, aki forrásokhoz hozzáfér, mert, mert lenne pár ember, aki valószínűleg tudna ezzel releváns kutatásokat végezni Magyarországon ebben a témában. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm ]att. a lehetőséget. Mi, örülök, pedig, hogy... mi pedig jelentkezünk szerintem két hét múlva egy újabb adással. Még egyőre nem tudom mi a téma, de majd jövünk. Sziasztok!